دنیو اف ام اهر سیارت د پرهالو خبري شاهرا وې په د پونټو زغ قدرمونو او مومنو و اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته المنجم چې چیرونه ایم په خیریت راکړی خو شه مچ ذکر انمل د هغ هر د خبروونه د لاري یو ځل 12 سره په چوپار کې ام هم مرهم د شهید مولوی عبد الغفار بریاجی د هغ هرنې کتابت څخه د غو په دوام باندې 16 د دینو شیرونو شرکت لرو په دې چې د شهید مولوی عبد الغفار بریاجی صاحب د اشعارو د او ردولت خمو خوند خستې په کې مشکله او تجمول او زینت دا خړې وي په اسره باندې خیالیت تفکيرات او تصورات نو لويسيوي پښتو کې شعرانه تشبيهات استعارات سیمبولونه پیغام رنگینه ښکاله او رومان په برخه کې نوې وسدله سکړي نو نو غواړو چې نور د شهید مولوی صاحب د شیر پر اړتیا باندې پام ده پرونی کې باس وکړو رازول اهرنمی کتاب د پات سپور ولوستنی ته شایر وای جوړه وې راتپڅو خبرې زلف ناز هووش کلو کلمتراج زلف ناز هووش کلو کلمتراج چ غمزې له ترکان او اخلي باج ولاري ازما او استرنا وار سرتیرسو ولاري ازما او استرنا وار سرتیرسو که چکړم و ګلورو ته محتاج چې د مينې په تن تغمس چې د مينې په تن تغمسی هغه نلري بیا مرګ بل علاج دا چې هر مرد او مرته سر کوزګه چا په خړې پر مېنو داري واج چې د صبر د متا خريداري کړم را تزمي د طاقت نقده واج چې د ګل بندګۍ مې آزاد کا چې د ګل بندګۍ مې آزاد کا خدای مې مکړه سر افراز په هغه تاج او چې په شارنګمي سناس په ټپلی ټپلی چې په شارنګمي سناس په ټپلی ټپلی بریا لای فلم حاج ري بار اوس د ختمه شاه موج چې لادرده میوهي د زړه اسمان موج خود وهبم سری اوشکي پرګريوان موج پرګريوان می د تودو اوشکو تصپیږي کده نوح پرخستی بیا راور طوفان موج زه تنهایی په تلب چور نيم زتنهای تنهایی په تلب باندې چور نيم پر کوتای وهې مارنګ هزاران موج محبت می پسنه کې لکه غار دی په داته سوقه پر راوړي ناسحان موج ننګو شرم یي د جا پرستو ننګو شرم یي د جا پرستو پر مردا را باندې خوشل کارگان موج سره سج د ګلرخ عبد شيخانو سر سجید د ګل روخ عبد شیخانو په دیوکه ل وی شپره موج بریا لې ل تعجب په خندا سم چې وहीर باندې हسه و عذان موج <ميارك> اصلاح اباجی په نیکی شار د فلاح نیکی بول د جنت ور ل مفتاح نتیجه ل ژوند د عيش معنوي دي عيش موندسه اول ځان سره اصلاح سمرو میاوه وړه لداغه باغ سمرا و میاو وړه لداغه باغ نور شوايه په عمل د هر سباه خدای دې نکه چې محمل ترې نه وړو سي چې محمل ترې نه وړو سي د بد پیل ارواح لازار د کونینو خسران زیږې لازار د کونینو خسران زیږې د مزوم شړه کورس په نکاح چې د خوې د غریبانو قصابیسو نوشتہ کړ پرتندې نوم د زباح. هغه ورس چې د حساب و منستر اسف هغه ورس چې د حساب و منستر اسف خلاصې ده به حل ته نوسته په الهاح کمهړې وسلا ځان ورته چمتوک هر عباس او احترام مبو ولا مباح کفس دق بري علي و ځان ثوايه کپه صدق برياني و پر دریاب د دا بیداری ځان فل اصلاح او پر دریاب بیداری ځان ک اصلاح صبح پر ګلشان سو بیا روانو رکب د صبح ل شبنم څخه ډکتی جیب د صبح په بیاجا کیمی پیدا کړ لې قسمت د کمیات لاندې سیب د صبح واړش پمیت پر هیڅ خیال د ګل بيدو وارش پن په غیر خیال د ګل بيدو را خولار کی فریب د صبح خندنی یار پسله هجره حس زیبکا خندنی یار پسله هجره حس زیبکا لکه پسله توریش پیصه زیب د صبح چې د المرتور ډوبېدوې کی شپ کوره چې د المرت ترلو بیدوی کشوکور وشوم بمت بس داغه اسیب د دا صبح کده اه دو دیتر قاف جهان ونیو کده اه دو دیتر قاف جهان ونیو بریادی فرادیکلی دیب ده صبح روح چه په پایشک پوکی اور د روح چه هسومی پایشک پوکی اور د روح لایا نوست ولتا و کور د اوه ده روح دی اختیار مته هر سکرې پر شکلو هم هنوځ په ادانا سپور د روح د پکم قصاص شهید سوم به دا د پکم قصاص شهید سوم به اثبات مگر بار کړم مفتون په تور د روح په ایواز د روح می زړیو سدلبر واړه خلګ وای زړدی ورور د روح حاله موم مرتبه د بجاني زه حاله مووم مرتبا د بجاني کله سرهې بهر س د روح د چا تز دا درد سحلیلدي بیا دردمونو د چا تز دا درد سحلیل دي بیا د ژوندون په مضله لایسی سپور درروح میه درددي په کې بریاله مینه دوردي په س کې بریاله شاخه پروت منګور د روح مخ چې یوار ملاقاتي سوید یار یارمخ، بخت یوار ور ملاقاتي سوای د یار مخ بیا مې په عمر د اغیار مخ د طلب نغد چوړې په ناکامۍ کې بالکل موای وای د دهر د بازار مخ صبح د مې رهنمادي وروي باریکا صبح د مې رهنمادي مچ کې د سهار مخ زوي چدم د بیلاری پزان کې پوکي زوي چدم د بیلاری پزان کې پوکي نور زیاتی ورته بد ای سه د خپل فلار مخ ماچ دم د شوخ خترګو پزان پوکي ماچ دم د شوخ خترګو پزان پوکي توا سبمي شې ای سه د بلکار مخ کده ژګو یامي ګډ د پپټه فرخه سزي کپور شیر دې د اظهار مخ بري علي مخ پمخ زنی مخمور اوس برياليه مخ په مخ زني مخمور سه مخا مخ دي مخ په مخ سو د غبار مخ برياليه مخ په مخ زني مخمور سه مخا مخ دي مخ ته مخ سو د خمار مخ شوخ باريف بیا بکله راسي حغيار شوخ باری بیا ب خل راس يا شوخ چپلني مي نووي نووي دي پرهار چوخ اجب شوخ دي په شوخي واړه شوخ اجب شوخ دي په شوخي واړه شوخ و رقب شوخ سو غمار هم اغيار شوخ دي شوخ کتلیا شوخ سترگي يا شوخ شوخ کكل شوخ، سترگی یا شوخ، ظول پیششوخ، کعکwalker شوخ، لرررررشوخ، شندي شوخ، زن شوخه خدی شوخ دي شندی شوخي زن شوخ خدی شوخ دی من شوخ اشکی شوخ لرر اصرار شوخ هجر شوخ فراق شوخ در دونیا شوخ دی. هجر شوخ فراق شوخ در دونیا شوخ دی. ندر شوخ، کی بار شوخ؟ کوي گفتار شوخ・・ قدی شوخ ادا یا شوخ تګه شوخ دی قدی شوخ ادا یا شوخ، شوخ, شوخ،, شوخ،, شوخ. شوخ شوخ دی مهری شوخ مجلثی شوخ قرذو ایبار شوخ چې دا وارسوله شوخ شوخ چې دا وارسوله شوخ شوخ ولی نسی بريالۍ عبد الغفار شوخ اول نسی بريالۍ عبد الغفار شو پوخ د غم فکر وټو می پتاو د زړه د پوخ د غم فکر وټو می پتاو د زړه د پوخ د ژر وی تاسو می له درد ته پوخ کلامه کوټو لوله پسم پر یو حالم کلامه کوټ اولو لپاسم پریاوها لما دا یک رنگی د توحید قول می ایمان کې پوخ. دا گول دا عشق مکتب می ولوستی کامیاباوتم. دا گول دا عشق مکتب می ولوستی کامیاباوتم. دا امتحان په جایزه کې از ما جوان شوخ ما دا تشهر من بخشلی دی او مزاید. ما دا تشهر من بخشلی دی او مزاید دا گمنامی دا پراجه سوری می وجدان کی پو ترن پر استان کله تا قتلې چکړې دا سفر تن پر استان کله تا خط لدی چکړې دا سفر بیل حاتم بلچا خل فلسر ترخان کی پو مسلی ونی پر صحرا خوشم لعلامه گوشه مسلی ونی پر صحرا خوشم لعلامه گوشه دا و بیابان کی پوخ، اصلی مطلب می د پا تیر لستورو گو رکسو. اصلی مق... مطلب می دا کمیا پا تیر لستورو گو د دا عیش سرو گولانو رون می خزان که پوخ لشکر د واهم می یقین پا یوزارب کی تالا. لشکر دا واهم می یقین په یو یوزارب کی تالا د جیب تیغ می, می لحیبت هر میدان که پوخ د پختگی مقام لادی آ بریالا د لیره. مقام لادی آ بریا لې لیری خوش په مازه افسانو سره ځان کېپو او خوش په محض افسانو سره ځان کېپو وچ زخمی زخمي جرب دیسی ګل د حواس وچ اے زخمي جرب دیسی ګل د حواس وچ چې خپلټی کی جاری لښتې د وس وچ په برعکس تربییکه توانس و پبراکس تربییکه توانس و د لویرس په ملک کې کشت د وچ چې په مینه کې غمونه پرنګوسته چې په مینه کې غمونه پرنګوسته رباب زکه کړ لمخه څه نیم نس وچ تن میهسي ستا په عشق کې سوبې واکه تن میهسي ستا په عشق کې سوبې واکه لکه سې چې د چندن پرشاخ کفاس وچ د تن ویني می لستر ګصه د تن ویني می لستر ګصه بهار سپ د پریات په باد می حلسو کرکاس وچ د خزان سا باغ غراغ واړه تا د خزان سا باغ غراغ واړه تا لاکړه په بیلتونسو د بهار هر خارو خس وچ د غماز لغاستل اورم تحمل کرم د غماز لغاستل اورم تحمل کړم خدای کله پزړګی کړ د ناکسوچ د غم او ل راز تل او رم خدای کله بزرګی کې د ناکسوچ ترغه وب په کاکل کې جوار نسی ترغه وب په کاکل کې جوار نسی سوچ نکړی د زرګر جس وچ دا نصیح نصیحت چې به تاثیره نصيحت کړی دا نصیحت چې به تاثیره نصيحت کړی را به ټیکړه د وینا پانی په پا باس وچ او را به ټیکړه د وینا پانی په پا باس وچ <تصفيق> رانز چې په خو امسو د ښکلو د رانز چې په خو د ښکلو د اول فات, رنز. فات رنز. نور به ووتې لزړه د فرحت رانز دل دردې د عيش هرګز دل سردی مسه دل درد د عشق هرگیز دل سردی مسه وژو سترګوته لایق دی د نعمت ران اشتیاق بل لمبه ربان دي ګرځي قبله ومه د ګل روخ د محبت ران تن پرهار اوشک قطر قربانو غانو تن پرهار اوشک قطر قربانو غانو بی عیوبه به څوکړي د دا دام شفقت یا می خیال د برند د سترګو سو په ځړخه یا می خیال د برند د سترګو سو یا په برخه د بډای سو د دولت رنځ کوي سال په دا 30 کوي سال په دا 30 په دعا غواړي د وسلامت کوي سال دی سريز کروټه په دا 30 مهاجران په دعا غواړي د وسلامت رنځ من اور اوبه سره یو من اور من وب سره یوازدی بریالای عجب پیدا کی د صحبت رنس او بریالای عجب پیدا کی د صحبت رنس شپ اورد چپر مخ وې خالونه شپ اورد چپر مخ وې خالونه شپ اورد راکوی پزله زخمونه شپه اورد د مجغان او د خون ریز د شوق او سترګو پسینه شپه سخونه شپ اورد تور او زلپ د خوبانو زته راج کړم تور زلفو د خوبانو زته راج کړم استوي پور ما فوزنه شفاورز شادي نسته په دنیا کې بړیاله شادي نسته په دنیا کې بړیاله بیلتون اړوی ګلو نه شفاورز او بیلتون اړوی ګلو نه شفاورز ژمون چپه عشقې ځان طلاقې لکرمونز چپه عشقې ځان طلاقې لکرمونز عاقبت به ځان ورسوا کې محرومان تل د شبرنګ او کاکولانو لغیرت به پچا کې لکرمونز چې د مشکو همسایه او سی وهيبه چې د مشکو همسایه او سی وهيبه تل په پټه خله بلغا کې لکرمونز تر هغوبه واصل نشي سوچ نشي سر هووبه نسی سوچ نسی تن بیل زگر تنا کی لکرمون کڅوک ځان غواړي د زلف په حرام کې کڅوک ځان غواړي د زلف په حرام کې سی اول چېا کې چېا کې دا د پریشان یوستوي شور انگیز دا پریشان یوستوي شور انگیز بیا بڅوک ټوک ټوک جلا کی لکژمنز چې د ګل د مخ جړه بی ادبې و چې د ګل د مخ جړه بی ادبې و بریا لیکلې او شپاخه لکژمنز او هیڅ پښتون نو څوم لخبله سیاله هیڅ نتیجه د جبندون لمال هیڅ هره پردی جلا ځان ته حکمران دی خبر نه دی د دنیا لجانه هیڅ ازلي عظمت يو په برخسه وي ازلي عظمت يو په برخسه وي وسه نسته لهغه مناله هیڅ د لټي سايته پروت وي بري اکشلي د لټي سايته پروت وي بري اکشلي باکه نسته د تصویر حاله هیڅ وظیفه لتربور سره بدید وظیفه لتربور سره بدید زیاته مپښته له ما هو سهاله ودې پیاله تر بور سره بجد زیات یم پښتہ لمها حوصله هیڅ د امید کشتې پښنه حاصل و خوړ د امید کشتې پښنه حاصل و حاصل نشوله لتهره کاله هڅ د غفلات په خوب بې د مزه مونست مجتنيب نشو لبی وداله هیڅ د سبا پرترقی می سلام عرض کړ د سبا پرترقی می سلام عرض کړ مګر نه د حاضر مر له حاله هیڅ بریالایه اباس مو وستګډهجه خان نه اوریت دبل لقاله هیڅ خبرې رایبار اوس د ځان سره بد دا چجر در څه خبرک سو ځان حد واړه کانجه د خپل ځانه سره بد دا چجر در څه خبرک سو ځان حد واړه کانجه د خپل ځانه سره بد هیڅ پلا چا مطلب مونډلې نه دی بلکه سیبه د مقصد و مختصد د عشق مغز لدنیا څخه مجنون یوړ د عشق مغز لدنیا څخه مجنون یوړ بهوده دی ګډېدل د خالو خد کمیړی وي پر علم دی کوشش کړي کمیړی پر علم دی کوشش کړي چې وزن او وجهان ته سم مدد په مذهب د عقلانو او پوهانو څخه فرق نشته د بی علم وو د دا دد شنی پهغلا نه چچل زما وروره شنه پهغلا نه چچل زما وروره فائدہ نکا دا بیا ځای مدوشد د الفاظو زکول او لغاتونه د الفاظو زکول او لغتونه لغاتونه پلیشتاجی درښتا پر میدان رد ای زخمي و بل ته گاډي ځان دې هیردی ای زخمي و بل ته گاډي ځان دې هیردی په اوبس سبا کوي هر غت په غت هنر ته خطاب هنر کوم دی تا توب وی چیر تا کریس کند پس مندس دا کمبهر پلار یه لجند ایا د عرش پر پاس نسیم زنگوی او که عنقای چه مستاپسی کوشش دی جند او که سراکی دی اتاق زان تا شاهن جغوری او که ځان دی اتاق زان لشاهن جغوری که پا آدم دی سیداد و گری بولی رجند هنر ته جواب زلمه یې د خاطر ډېر څه ګونډسم پپیدا د بنای په خوم غوټکړه د خپل <سؤال> فکر لوټه زلمه یې د خاطر ډېر څه د بنای په خوم غوټکړه د خپل <سؤال> زه ترکانې یوټم قیامت به خواسه لا پسېوبس يم پتل د الماس ټوټه اما رهبر بدی اما رهبر بجی ادب زما تر ځانه پوری ک ادب نوي نبا موامی زما مسکن و قوتا. او که عدب نوی نبا بابی زما مسکن و کوتا <تصفيق> عباس جواند موزبزب ورور ور دا جڑا ستا جواند موزبزب ور د جڑا ستا جواند پا احمال دی کرولو پایت دا یغماج واند ولی ولی دا غپلت پا خوب ولې ولې دغه پلات په خو بدايه برابر پر طبيعت معراج وان هسته اهم به ثمر عمر چیر کړ هسته اهم به ثمر عمر چیر کړ د کثیر چی پر ګونګی سی به وینا ژوند پهایبو پس د ورونو مدام ګرځ پهایبو پس د ورونو مدام ګوره ځانته نه وایي 4 عباس زما ژوند غیبت در ورسیږي بل ثنکړې چې غیبات در ورسیږي بل ثنکړې په دروازه و غو درنګی د کړ لګیا ژوند لوی سمر د ازار رسول بلته لوی سمر د هزار رسول بلته په ځګه چې په تاریخ کړه د هر چا ژوند دا هم جواب نکېږي ای زړګې چې وا خوشم په پټن وار په بیبکا ژوند یو وار ثوز د پروانې په ځلیک ښېړځه یو وار د فروانه پزړکی کښېزه پسله ها کړه په شمه مبتلا ژوند نتیجه بږي خسران سي د کونينو نتیجه بږي خسران سي د کونينو چې په مبت در څولاړي بے بها ژوند اخر ته خو هم یو یو ل مردان خوشنود څلې په دا رنگ بے منا ژوند پات اوسټله د واغ جلو پلاس کې پات اوسټله د واغ جلو پلاس کې معلوم ندی د سبا او بر صباح باندې پیبلاغ د بریالی لږ عمل وکړه پیبلاغ د بریالی لږ عمل بیرته نه وای درښت او سراسر کړه بیرته نه وای درښت اجمند کو د بل د انګو خبري خښه خدای خیر ساقي نه دوکان دکان خښه خدای خیر ساقي نه دوکان کششو د. زما د زلازه دا تعویز پینوان کششو کژې کجه ورود خال تر ظل پولاند. کژې ورود خال بیاند تر ظل پولاند. کجه مش کو انبوهی تا میزان کششو د. ما ذگر چه خیرامان پچکر ووت. ما ذگر په خیرامان پچکر ووت. لمرد شرم پرسرباند آسمن کششو د. حوری پټی په جنت کې ویله شرمه حوری پټی په جنت کې ویله شرمه چې پر ځان باندې ګل نوم د غلمان کښې شو پر مې ولوبې ده د شپول په اعتکاف کې پر مې ولوبې د شپول په اعتکاف کې چې تناو ده خط پر مخ د زنخدان کښې شو پر مې د شپول په اعتکاف کې چې تناو ده خط پر مخ زنخدان کښې ما چې زولفي پر ستن مخ مکتوب د قهر ما ته ذلپی پر سپین مخ مکتوب د قهر و عشک ته د قتل فرمان کښې شو د سر ک پنج مبارک سه بریالې سر ک پنج مبارک سه بریالې زمال خیال یستا سر په نشان کښې شو زمال <تصفيق> خیال یستا سر په نشان کښې شو زف <تصفيق> وانپولیدمیا ملذذ کنا سحرته مدام وای ملذذ مے وابرم راته خام وای ملزوز سلامت بمداه لسوزه نزد کایمه شاته کلام وای ملزوز د تش حلقي صراحي ترتش چغو د تش حلقي صراحي ترتش چغو پیمانه د ملو جام وای ملزوز دم د واعظ مت بتر پر سینه دم د واعظ می بتر پرسینا سینه د زړه د ارت د لرام وای ملذذ په معنا کې سربها د محبت په معنا کې سربها د محبت په ظاهر ورته للام وای ملزوز د ګل روخو پر کوڅه مینان ځاړي د ګل روخو مقام شام وای ملذذ بریا لای بدل پغاد کا کجلبر ورته سلام وای ملزوز او خجل بر ورته سلام وای ملزوز دا مفسس زرمه پجړه فلوري وړيا دا مفسس زرمه پجړه فلوري وړيا دا اچ شستګي مؤمن پجړه دا چې د عشق له انتقامه لا تجزاس پم راڅولاړي د صورتو حیولا دا زړه خورا هجرو پراخه دوه قطباند زړه هجرو پراخه دوه قطبونه محبت په میاور مبتلا ډ چې په منه اړدم اقل می نووو خدای دپاره اویم اوس واړم پرواډ یا مینله ډیره غمه په خنداسو یاین ل ډیره غمه په خنداسو یا اقامت شو آسیمومي په غغا ډډ چې لکخار لکه خار په مه م چې غارمي لکه خار پر لمه مشلی دا دګولتهله بدارري. اخل <سؤال> زما ډ چماریخ مریخ په خوونورزی کلشوندي غولی چې چماریخ په خوونډې ځیکي شونډ غړېلهزهحې څخه ی وړی په شلا ډټ چې دیار لوچکروان ن رایک چې دیار لووج ګریوانه ن راکه بریاله ځنی نه به بیا ډټ او بریاله ځنی نه به و بیاډ نو به انتخاب دل استار په اشک او با ستار ښکلا پر زبا رخسار دی جوړ کړ شهلمار په شاعري کې جهان ګل گول و گلزار د شنه سالو دي باغ د مرنجان دي چې پر وغه وې دام زلفی د شنه سالو دي باغ د مرنجان دي چې پر وغه وې دام زلفی تار ونه د دې سال د زیبایستا کمه وغشتي کابل وکندهار نو وی حکم جاری پور نوکرانو نو حکم کړی جاری پور نوکرانو هر اولس چې نوې نوې کړی سنگار هرچا یو ور خپل نصیب سال غلباغه معترف د وېسال په مشکوبار سال خاله سرهहित منافع ندی سال خاله سرهहित منافی ندی یو نظر پر بریاجی عبد الغفار او یو نظر پر بریاجی عبد الغفار کلندر زده فروست ورګسبدا اکرم کلندر د شیخانو استغنا اکرم زه ز د خرو فترو سودا اکرم کلندر د شیخانو استغنا اکرم کلندر زلپانو زلفانو دستگیره لاثرا اوشتکه د زنخ د خلوت چا اکرم خال د روزو په کعبه کې موتکف دی وې په زه رشا اکرم کلندر جبر جبرو زور لکه غبرو ترسا زور کا جبرو زور لکه غبرو ترسا زور کا بخته وريم کترسا اکرم کلندر دا د منی برکت دی چې شوسه دا دا مې نه برکات ته چې بعد شوسه ملایانو په شراه کړم کلندر د وسلات قطب مدار به میرحمدم سي د وسلات قطبي مدار به میرحمدم که نه آب دالو په دعا کړم کلندر بري علي به د سيون د سپي غلام سي بري علي به د سيون د سپي غلام سي کده خپل چارچوب گدا کړم کلندر دنن ردی د خبرونه ورستي شعر دی د یوه عصر پایار نسته باور د ګلمخو ته گفتار نسته باور د شیخ چشمو محبت لک برشنا دی د برشناو مدار نسته باور سهار ریز بلبلان یو په بل وصیت کا سحر ریز بلبلان یو په بل وصیت کا چې د ګلو په ګلزار نسته باور د یو ګړی تر مخ پر اسمان برخه د یو غړې تر مخ پر اسمان پرخه د وحشي انقه پشکار نستباور چله دردې دا شن مخې پلک ګنګسي چله دردې دا شن مخې فنک په پهغه رنگین نگار نستباور خله په خله می دلګوفته کاندله شوقه خله په خله می دلګوفته کاندله شوقه مګر آه چې فکردار نست باور چې د هېچا همدر نس ولې تر مرګه چې د هېچا همدر نس ولې تر مرګه بریا لې 1500 نست باور او بریا ستا 1500 نست باور شاعر وای تربیه چې بیا و بېخ پر ونه حاضرې جو پر متعال خدای مسپارو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یار توکل د زنګ کتاب پر هر خبري شاعر جوړ میره تطو خبري شاعر وايي جوړ میره تطو خبري